6 Alcata Bijor hidupru epa bueno, aizuz, eh? Baskaria prestatuko dugu? Jo, lasa, imotil, orain prestatuko dugu Ja, baina ikpresa hondiak eukat, eh? Zer egin behar dutzu, ba? Ba, goizean ez dut bukatu lana ba, Horregatik presak eta korrika bazkal dut eta gero irut tren geltokira hoango naiz eta trena hartuko dut Eta zer ordua arte egingo duzu lan? Ba, gaur zortzi terdiak arte geldituko naiz, han e, lantegian